kuna biashara okay, okay. <todanya> ama 10 ndio kwa, kumi, kwa kupata tu faida kwa hizi siku chache hizi ndio kuna Dio. hatari ama dabar ngumkinao na, na tumumwe Allah yoo ulize wa shekhe lakini kwa nakuli hal haifai kufanya mwa, eh, taawun na hawa watu. Hii masaili ya kuuza na kununua ni mambo ingine hiyo. Lakini taawun na uh, hasa watu ambayo wanafanya katika dini yao. Kufanya biashara na, na kuuza na kununua kwa Mkristo ni sawa, kubaliwa. Lakini kama ni kutu, kufanya taaun katika sherehe zao na nini haitakani? Kwa sababu utakuwa unasaidia hiyo. Lakini sawa leo wamesema hii njia ni yani, kama ni offer ama we mwenyewe unauza ukateremsha bei ili wanunue naaalam mimi mimi intaka jawabu jawab mzuri, e, kwa sababu e, ile kuuza, kuuza vitu kama zile miti zao ile father christmas na nini hiyo, hiyo kuuza hiyo ni direct hiyo hapana hiyo itakikani kuuza vitu kama hizo ama kuwafanyia vitu kama hiyo itakikani hiyo lakini wewe bidhaa yako tu lakini kwa sababu hawa jamaa watakuja kununua labda ni nguo ama ni nini wa, waende washirike vile watashirikea uka taramisha bei ili haraka Mala, nala, basa, lakini nitakata inshallah iulizwe kwa hiyo nahia kwa hiyo iulizo zaidi inshallah tulize vizuri vipi hukumu ya hiyo e, lakini ku, ku, kushirikiana na kwa katika mambo ya ibada ya haitakikani hiyo ndio kisheria milele kito wao nafanya tushirikiane na wao hata ukikualika kwao ama hiyo wa usiende, wala usikule ile chakula yao wanapika manini ushirikane اصلا wala usiwapongeze usi happy christmas ama tu kwa duka yako happy christmas usiandike lakini kama ni duka tu kawaida kuza na kununua na wanakuja kununua hauwezi wanyima kununua lakini una, unauliza kutarhimisha bei ndio offer ndio wanunua zaidi lakini mbona sikia christmas watu wanaongeza bei wanaongeza na nini wanaja <laughs> بيانك هذا ان جواب ان شاء الله تؤول ذا باذن